Cititor DE PROZĂ Prezint eu sunt autorul, eu sunt Și deci, În al doilea rând vă mulțumesc din suflet că ați venit aici Să vă pierdeți timpul cu mine, cu noi Dați-mi voi în loc de orice altceva Să-i dau cuvântul lui Radu Odulescu elevului scritor, marele scritor pe care îl cunoașteți cu toții care o să spună așa așa deci Radu Aldulescu o să vă spună câteva cuvinte da, îmi revine o... oare să primul care vă vorbesc despre să Eu am cunoscut pe Dan Predențiu cu ceva timp înainte să aflu că scrie și, să, și cu și mai mult timp înainte să aflu ce scrie. Acum, gândindu-mă la acele vremuri, îmi dau seama că citind această superbă carte, acest super legal de proză scurtă, îmi dau seama că discutiile noastre de atât se focalizau cu precădere asupra epocii, epocii ante antidecebristă, ca să zic așa, cu reverberații înainte și după această epocă. Cam la acest lucru se referă și cealaltă după asta. Mi-am aminte și cred că e bine de spus aici, că fermentul acelor discuții ale noastră despre epocă ă, consta mai ales în faptul că acea epocă se afla ca și pe o altă planetă, avea un univers. Noi ne-am format în epoca aia, pe mine m-a de la 35 de ani, pe el la tot cam acolo, la 40 și ceva. Deci epoca aia, dacă printr-o minune un tânăr din ziua de al, de 20 ceva de ani, a fi transplantat în învăși 70-80, e puțin probabil că ar putea să se adapte, s-ar adapta pute greu. Și indes, dacă printr-o minune, cineva care a murit în 1989, apare în vilele noastre să e ar fi foarte detrimental. Nu e sigur dacă nu cumva ar vrea să se întoasca înapoi de unde a venit. Adică în mormânt. Vreau să spun că s-a întâmplat o ruptură. Uh, ruptura aceea uh, politico-culturală uh, și socială din decembrie 89 a fost chiar o ruptură care ne-a aruncat pe altă planetă. Totodată, iar asta este soluționabil în această parte să vede, ne povestesc despre acea ruptură, totodată a existat o rupt, În afară de ruptura aceasta temporară, liniară. Există o, o ruptură socială, ca să zic așa, care exista și atunci și s-a perpetuat și, între, și în zilele noastre. E ruptura între, uh, între clasa culturală, ca să zic așa, pe care el a cunoscut-o foarte bine, și uh, în România, ca să zic așa, profundă, talpa țării sau cum, cum poate fi numită mai multe în mai multe feluri. Să ne aducem aminte că această clasă culturală sau elită culturală nu a avut habar de acele mișcări sociale din din Valea Fiului din 77 și nici de, de cele de la Brașov din, din 87 iar imediat după Revoluție dacă ne aduc aminte bine de frână de plângea lista de comunicare între uh, elita culturală și România profundă și, uh, și așa mai departe. Uh, această ruptură socială s-a perpetuat și mai foarte. S-a perpetuat și cred că s-a și adâncit Avem iarăși o elită culturală care nu are habar de cealaltă parte a aceea românie profundă despre care vreau să vorbesc. Este posibilă totul o joncțiune. Știu un scriitor între cele două între cele două, două Deci, prin internetul diferit se poate face, face joncțiunea, dar și prin marea literatură. Marea literatură reprezentată de un mari, marea literatură de la noi, așa cum este reprezentată de un marie de unul gen Baru, este reprezentat de și de Tolkien și așa mai departe și pătrând porpocile și de autorul aici de prin prin, prin prin această carte, prin, prin Harul sau Prozaistii, îți putește să facă această legătură și această opțiune Între epoci, totodată, să că această ruptură lineară și ruptura socială din interiorul epocii. Cam o Asta este meritul lui Dan Predescu după capul meu și de am fost foarte fericit să citesc și să scriu la cererea lui și te despre această carte. Mulțumesc, Reagume! Și acum am să-l rog pe prietenul meu pe care îl cunoaște Claudiu Histover să citească. O poveste scurtă scurtă de aici. Da. Sunt în calitate de voce aici. Vocea cărților, pe că zic. Da. Vulc, si văd o voce. 23. Și <laughs> eu l-am cunoscut pe domnul Dan Precescum, De mult. În 7.7. 7. A ajuns la școala populară de artă în 77, a terminat școala, scurt vă spun, și era măr anul 1 acolo, urma anul 2. Și l-am mătrășit profesorul care avea până atunci, era un domn, Josan se numea, 80 ceva de ani, făcute școala la, în Germania, la, mă rog, mari profesori, la Reinhardt. Reinhardt, da? Da. Rugase în filme austriece, germane, ceva. Și nu venit domnul, Dan care ne-a mătrășit Iliada și o acolo ce făceam noi mai simțit de acum și am învățat uh, ce văzut dramatizări. Cred, cred că eu știu, poate și din prișa lui am ajuns de-am luat exact de admitere până la urmă de a doua oară, Timeo Danaos, lui François de la Rochefoucauld, care s-ar mira că este dedicat o asemenea preție. A fost odată un om care se tot învârtea prin micul nostru orășel. Umbla așa la prambura, de colo până acolo. Feliz, dai la tot pasul și puteai fi sigur că o să dai de el la orice ora zilei, fie prin parc, fie prin fața primăriei, fie la gară, fie la fabrica de șuruburi. Era întotdeauna cu el o pungă din plastic, pentru care avea cărnaț. Nu prea viz. o jumătate de kilogram sau un kilogram. Iar cărnații erau din cei foarte ieftini, plini de zgârciuri feoase, măcinate și de șoric nebărgherit. Nici el nu prea era bărghierit. Iar hainele sale erau foarte uzate, nu le schimba niciodată. Nu l-ai fi băgat în seama dacă n-ai fi dat de el la pasul. De câte ori întâlnea un câine, unul la fel de nearetos ca și el, -a omul scotea din pungă o bucată de cărnat și o azvârlea. Câinele o prindea din zbor, o hăpăia și, fericit, îi făcea o plecăciune dându coadă și zicând mmm, să trăiți. Adesea, după ce își făcea pomană cu unul, mai veneau încă doi, trei și nu se să plece până nu le împărăsea tot conținutul pungii. Apoi omul se ducea să cumpere alți Așa s-o socotea el pe semne că e lui să-i sature pe câinii flămâns. Și toți erau flământ. În scurt timp au ajuns să-l cunoască pe botoile din oraș. Pe unde trecea el, se adunau în haită și-l preamăreau chelălăin. În cele din urmă, omul n-a mai putut face altfel decât să-și dea întâlnire într-o bună zi, la prânz, cu protejații sării. Ei îl așteptau adunați în marea groapă a cărămidăriei de lângă depozitul de cherestea. Omul le-a acelea, ceea ce le misese, un călucior plin cu cărnați, pe care câinii l-au înculecat la iuțeală. Apoi, cum nu mai rămăsește nimic de cumcare, l-au halit pe de Și Cei care se sătăraseră, privau cu interes. A fost un binefăcător," spuse unul, în chip de discurs funeliu. Mă tem de oameni chiar dacă aduc daruri," recită un câine bătrân care își făcuse liceul pe timpuri, așa că mai apucase să audă de Iliada. Eh? era actuia de ramă," se auzi un alt. Mai dă-l în masa, de pe interlocutorul său, încă cont paranoic, Ce se Că ne dă el nouă de mâncare? Mulțumesc, Claudiu. ne Eu... o interpretare inspirată cel mai încoajis încolo. de A <așa> De acum o să -l rog pe unul profesor universitar, dr. Bogdan Lefter să spună și el două, trei vorbe dacă vrea. plăcere și unorat de invitație Dumnezeu ziua tuturor atât profesorat nu e, nu e nevoie de profesorat ca să stăm vorba despre o carte care deja a în atmosferă din lectură, e o carte, cum s-a putut vedea, destul de veselă și de cu, cu un anumit fel de adresabilitate directă și agreabilă, jovială. Sigur, ce se întâmplă în bucata pe care l-am lui a o nu e vesel, filamente, căci altruistul donatorul, cum poate îi se spune la un moment dat, spunea dintre vocile, ca mine îi spun așa, că cel care tot împarte din, din suflet bun asta a tot filii, e popa de ei. Deci nu e un, un final vesel, dar ne-am amuzat citind și ne vom amuza cu toții citind această carte toată, pentru că autorul nostru, Dantredescu, indiferent despre ce vorbește și o să încerc să fac și un mic inventar de teme poate de, de, de epoci pe care el le traversează sau le explorează le taponează în bucățile din această carte este esențialmente un humorist aici e de adus în discuție se face lucrul ăsta destul de frecvent dar poate că în anumite medii uh, literare, culturale, mai degrabă, așa zicând, de specialitate, dacă acceptați lucrul ăsta. În uh, cercurile, genaclurile, de literatură umoristică, de teatru satiric, în dezbaterile care însoțesc aceste uh, filiere culturale, se discută despre forma asta... Uh, despre perspectiva asta de mentalitate și de atitudine autorială și poate mai puțin în istoria literară și culturală, așa zicând în altă atentă mai degrabă la genurile grave, la poezia patetică, la tragedie, la romanul de largă respirație și care exilează de obicei formele umorului ale comicului undeva în marginalitatea sistemului literaturii și al artelor în genere, dacă ne gândim la formele comicului și în teatru, film, în orice arta spectacolului nu mai, nu mai în literatură. Sigur că în mod special, în cultura română avem tandemul, nu știu dacă fondator, dar în orice caz de pere majore sau absolute. Eminescu Caragiale, deci avem alături de figura poetului național și un mare sativ care îl acompaniază, dar e tot de adevărat că la nivelul mentalității colective, în tradiția noastră culturală, intelectuală și mergând până în România profundă, până la nivelul mentalității comune, caracteristic reprezentativ identitar pentru noi e perceput de obicei Eminescu Caragiale, adică umoristul satiricul îl acceptăm că e mare deja de atâta ori s-a spus că este încât e greu de negat lucrul ăsta, însă nu pe el îl selectează cum spun tradiția și mentalitatea colectivă atunci când cercăm să ne descriem identitatea. Umorismul, comicul, satira sunt forme razante, forme pe care încă o tindem să le marginalizăm. Există, de fapt, o foarte interesantă, bogată și sofisticată tradiția comicului, a umorului în literatura română, putem porni de dinainte de Caragiale, putem găsi destule exemple între bașortiști, în special în teatru bașortiști, putem merge și mai în urmă și căuta exemple de umor în, știu eu, cronicile medievale, mai ales la cronicarii munten, dar n-are rost să ne ducem atât de mult în urmă, venind de, de la Caragiale în Coace. avem umoriști interveli, avem umoriști de mare vână, Damian Stănoiu și alții, Maiorul Grotescu și, sigur, venind în perioada post-delică de la Cine Solon, de la Baranga sau de la Mazilu sau trecând, de la Băieșu și ajungând la... La, la, la, la, la Paul în, de, a, și neapărat la puș. La Vioreca uh, și la alții, la uh, Broșan, la uh, Broșan, Broșan că din și alte exemple pe care le mai pot... Uh, imagina printre colegii noștri de generație, căci, gândindu-mă la asta în ultimele zile în care am citit cartoanizat Predescu, mi-am dat seama, dacă nu greșesc, poate am, am o, o cunoaștere limitată a situației, dacă nu greșesc, la ultimele serii de autori, de prozatori români, lansați în ultime, deceniu, nu prea sunt un oriș sunt e mai degrabă o literatură dominată de un fel de realism cotidian, destul de sumar și de, de crud, de priză directă, fără ä, distanța pe care umorul, comicul, satira o presupun. Nu poți face comedie, dar nu ai de detașare care să îți permită prin distanța îl, Ironiei, o percepție a grotescului lumii, a absurdului existenței și așa mai departe, a comicului implicit în multe situații în care altfel ne avem impresia că suntem serioși. De multe ori, oameni serioși în situații serioase sunt involuntari, involuntari comici, involuntari ridică. Din păcate, cred că avem cu toții exemplele noastre de pe piele proprie, să zic așa, că și de-a lungul vieții ne trezim și în asemenea situații și la un moment dat ne dăm seama că. Bun, uh, Dan, Predescu, Dan Predescu este pe de altă parte uh, un autor, cum presupun că mulți dintre noastre cei de față știți mai bine ca mine pentru că îl cunoașteți de mai multă vreme și mai îndeaproape, uh, e un autor, să-i spunem, risipitor. Uh, un scriitor care nu și-a văzut descris, care s-a uh, avansat în față pe trasee <coughs> zagate, dar a practicat multe meserii, care a făcut jurnalism, uh, a fost, uh, a parcurs și diverse etape de birocrație uh, administrativă uh, cu joburi funcționărești. Și la un moment dat, probabil s-a gândit să înceapă să-și adune totuși între copeți productele. A scos mai întâi o carte cu publicistică teatrală, fiind România s-a apropiat și de lumea teatrului, cum știți, trecut pe la teatrologie, pe la IATC, fostul IATC. Am publicat un volum de versuri pe care nu știu și mă știm să, să văd ce-o fie acolo. Sunt versuri pline de umor sau umoristul încearcă acolo să-și arate și fața sensibilă, ceea ce ar putea fi foarte riscat. Lumea zice că nu. Lumea zice că nu. Nu știu, nu spun. Nu, nu știu, nu spui nimic. Pentru că acum, mai de curând, să publice... Zan microromanul tatăl mielului și acum această culegere chic sau lumea cinematografiei. Cartea de acum în care și tatăl mielului ar putea fi integrat la urma unei, pentru că am spus un microroman și în această carte există două microromane, unul întins pe 70-80 de pagini, un altul de numai 30-40, piesa care dă titlul cărții. Uh, și uh, restul, din restul de uh, texte, dacă le am numărat, vine încă 13 la număr, uh, două sunt și uh, grupate sub uh, un titlu, iarăși, sigur, glumeț uh, romanesc, și anume două romane despre observantul la mod de anii 80. Uh, fiecare din cele două romane are câte 3-4 pagini, două, trei pagini, cam asta e standard, a prozelor mai scurte din această carte. E deci o, în Chix sau Lumea acțiune Eficiente, o culegere de proze foarte scurte, medii, mergând spre o dimensiune micro-romanescă în care nota generală asta este. Perspectiva comico-satirică asupra existenței. Sigur că în textele foarte scurte, asta presupune un anumit decupaj rapid, o schiță de situație și eventual, cum am văzut deja în timpul de a o poantă finală. Sunt din cele 13 texte, cel puțin 4-5, care lucrează foarte frumos și curat în această manieră, dezvoltând o anumită idee și ajungând la final la poanta de care spun sau la o răsturnare. Una dintre bucăți este spre un fantastic, e, de asemenea comic, un personaj, unui personaj al unei prostitută, grotescă, cu lapte, hiperpropiată, ca într-un fel de proiecție onirică. În altă bucată, poanta e seacă și victima acolo e chiar cel care speră să se elibereze, dar nu din viață, ci să se elibereze de frustrări un personaj care lucrează la o întreprindere anumită în deflarația, unde se produce, se transportă evident materiale explozive, și cărăușul cu piscina și dă la un moment seama, tot transportând greutățile într-o parte, într-alta, are un fel de revelație că toată viața a tot pățit-o, el a făcut nu știu ce, el a făcut nu știu, face un inventar întreg de frustrări din copilărie de când Maite s-a lovit rob, să cu un RTV în în cap se săracul cu un numai de lucrărat uh, explozivi, uh, și până în prezent și uh, dându-și seama de acumularea asta exorbitantă de ghinioane și de, de mizerii pe care ar trebui să le suporte uh, face un gest eliberator și uh, lada pe care tocmai o cară -o, o trândește de pământ așa a, a ușurare. Uh -huh. Ei bine, înăuntru e un exploziv, nu vi se mai spune în după ultima fază a bucății ce urmează, dar evident se produce chiar deflagrația, de la uzina deflagrația. Sunt asemenea finaluri pe care Dantre Descule caute, le construiește și care închid frumos bucățile respective. Umbra lui Caragiale plutește prin, pe deasupra prozelor într și poate că un întâmplător autora și pus-o prima, Uh, a și pus în, în primă poziție o bucată o uh, intitulată Bolero, dacă văd unor ochelari, Nu de Ravel, uh, care e o reluare a uh, unui anumit uh, model caragiarian al uh, repetiției de situații pe care Caragiar a folosit și în telegrame și în alte câteva proze în... în uh, în uh, momentul pe care au că nu-mi amintesc acum, în care e relatat același eveniment în, în ziare de orientare politică diferită și, evident, uh, situația e descrisă complet diferit, concluziile sunt complet diferite, incendiul ba uh, a fost provocat, ban a fost provocat, dar până la urmă nu uh, În poleroul uh, nume al lui Damfredescu, e vorba despre. Uh, un șir succesiv de uh, ipostaze uh, în generații succesive ale familiei Copăceanu, care de-a lungul anilor, de la 1824 și până la 1956, în uh, una, două, trei, cinci generații succesive vine din familia Copăceanu, Copaciano, scris se dispravnicul de Emil, Emil, cu accent uh, Axel Iguperes și cu uh, numele de familie scris uh, francezește, uh, Fiul, uh, generația a treia, mai păstrează la prenume un râne franzuzesc, dar vede bine Copăceanu, pentru că formă să se ajungă în uh, anii 50, ai semnului 20, în comunism, la Marcel Copăcean, ajutor de șef de echipă la întreprinderea de salubritate. Uh, tema, uh, iarăși, comică. E chelpăneala pe care uh, odraslele o capătă de la tătici, generație după generație, fiecare dintre ei pretinzând că o de jurnal, din asta sunt, din a tata, fiecare pretinzând că niciodată nu și-a bădut copilul, pentru că în însemnarea copilului ajută maturitate, uh, respectivul să spună că n-a putut să-și bate copilul, dar vai câtă am primit de la tata, ceva de genul ăsta. Uh, e deci un, un aer caralgealian care putește din prozele astea și care vine spre uh, zona uh, Mazilu, Băieșu, din Dumilescu despre care am vorbit. Uh, prozele mai... Așa, până să... Uh, clipă, până să uh, intrăm și în prozele mai ample. Uh, bucățile astea scurte uh, par... Nu știu autorul poate să ne facă mătărisiri sau nu... Uh, par... Uh, uh, recuperate în urma operațiunii astea de adunare de texte pe care un autor risipitor uh, se simte la un moment dat să o facă, pentru că unele sunt uh, proze cu uh, subiecte fixate în anii 80, eu presupun că unele sunt și scrise în anii 80, uh, altele vin încoace, unor subiectul mai face și proiecții în istorie, cum am spus, uh, iar... Uh, la editare, la publicarea într-o culegere, autorul nostru simte chiar nevoia să facă și aici și în bucățile finale din carte chiar și câte o mică notă de subsol cu tare personaj primește câteva hârtii albastre și primind nota de subsol hârtii de 100 de lei adică, nu uitați că așa era pe vreme de un 26 ianuarie primim nota de subsol era ziua -i, dar chiar și IATC-ul totuși, un ATC-ul de astăzi este de transparent, da? chiar și IATC-ul primește notă de subsol, asta a fost Institutul de artă Teatrală și Cinematografică. Deci presupun, dacă greșesc asta viața, presupun că sunt, deci, proze mai vechi și mai recente pe care dar în prețcurile strânge acum în și care etalează, spun așa, drama lui de tehnici uh, umoristice, satirice, uh, ne uitând nicio clipă, că uh, umorul comicul glisează frecvent în satira, că e destul de greu de găsit în istoria literaturii umoriști pur, nesatirici. Iar satira este obligatoriu odată ce ajungem acolo, o formă culturală care presupune observație socială, observație realistă, observație comportamentală și uh, critică sarcastică în urma observațiilor respective de care uh, avem aici de a face cu un autor satiric deci cu un autor care în e un bun observator realist al lumii din jur, chiar dacă își mai deviază prozele spre fantastic, spre Absurd spre uh, dialogul uh, antropomorf al caninelor uh, care săvârșesc prima uh, și așa mai departe. Bun, cu uh, cele două texte ample din carte uh, ne îndreptăm spre ceea ce ar putea deveni de aici de încolo, dacă autorul va avea vreodată chef de așa ceva ne îndreptăm spre uh, respirația mai amplă, spre rom romanescul. Uh, romanescul a păruse, cum am spus și în uh, caza a două dintre prozele de aici scurte, uh, ca un generic uh, ironic sau autoironic. Romane scurse concentrate. Asta ne trimite în uh, literatura română obligatoriu la Urmuz, care nu știm a, deci a subitulat roman o proză de câteva ragini și uh, care chiar a făcut în acea proză în tumea și stamată o parodie de roman uh, și pe filieră urmuziană, urmuz, uh, urmuzi, dar rândul lui face legătură cu Caragiale, în amândul că Genul Născu indica pe amândoi drept uh, antecesorii săi români într-un uh, articol francez, scris pentru publicul occidental, uh, pe filiera urmuziana, am putea uh, pune alături prozelor lui Dan Predescu și de uh, cele ale unor foarte interesanți, dar foarte speciali, mai altfel, umoriști care au fost, nici uh, Holea Simonescu sau Costache Oleran, adică uh, prozatorii care au făcut mai mult umor de parodie livrescă decât umor de uh, observație imediată și de radiografie romântă a realității blec. Dar acele două romane scurte, scurtisime, din cartea Dan Predescu, sunt în apropierea uh, descrierilor din bibliografia generală a lui Ceaurea de exemplu, sau a portretisticii, tot micro din dicționarul romantic al așa autor. Uh, în Hicks uh, și apoi în uh, proza care poartă un titlu scurt și ușor de simțit, Placido, și un subtitlu pentru care iarăși trebuie să-mi pun ochelarii Dialogurile 100% platonice ale unor deții pătrâni în prezența unui cotoi abstinent care are și el părerile lui Sunt două proze, deci, care pe spații mai largi încearcă să articuleze mai ambițios niște tablouri cuprinzătoare în chix sau în lumea acțiunii eficiente E vorba despre un uh, arhitect uh, din Vănățean, zona Radului, Vănățenia spune de Radul nu e, un Banat, uh, care uh, cu uh, rădăcini uh, modeste de familie uh, nemulțumit de uh, practica lui uh, de proiectare pentru că face concesii comanditarilor și deci ceea ce proiectează nu e pe gustul lui adevărat. Totul întâmplându-se undeva după 1900 și până în 1912-13, când, când el se hotărăște să se ducă la Viena și să mă și stabilească acolo, căsătorindu-se cu Noemi Hirschfeld, o fată de evreu, industriaș, mic industriaș, Uh, își cumpără un teren uh, exagerat de mare, în Viena, de 1000 de metri pătrați, cu gândul să-și facă el acolo casa lui. Uh, utopia asta a uh, micului arhitect uh, de familie modestă care ajunge în capitala imperială uh, bineînțeles că se, se degradează pe parcurs uh, se aproape la propriu, pentru că după căsătorie, la scurt timp după războiul, el ajunge pe front, prostul lui corp va fi zdrânțuit, e rănit, operat, nu mai poate reveni la normalitate și uh, roda se va duce, după secvențe succesive, numeroase, spre un uh, final în care... Uh, limbajul însuși uh, cu care vorbește și cu care gândește uh, Noiburg, uh, dacă nu știu vreau anumele, architectul nostru, uh, uh, limbajul însuși începe să uh, se fragmenteze, să se zgrănțioase, v-am spus, și uh, pe măsură ce gândește anumite lucruri și cade pe anumite cuvinte, uh, personajul începe să Uh, permute silabele, făcând tot felul de. Uh, improvizând tot felul de cuvinte inexistente, ca într-un fel de uh, turbion uh, care a fost al vieții lui, al istoriei, al imperiului care s-a făcut sănătos și până la urmă e și uh, turbionul lui mental, psihic și mental. Uh, lumea acțiunii eficiente din subtitul acestei educații era inițial uh, lumea cazonă. În clipa în care el e, e trimis pe front și se trezește, cum se spune în text, într-o lume de bărbați, e, acolo aia e lumea acțiunii eficiente, în care tot ce faci, tot ce ești pus să faci, trebuie să fie eficient, să, să ducă atingerea scopului pentru care totul e planificat. E, până la urmă, într-o lumea acțiuni eficiente, trăise și el e, ca arhitect care construise eficient în loc să construiască frumos, construise uh, uh, lucrativ ca să acumuleze uh, bani în loc să construiască în conformitate cu utopiile lui estetice. Și uh, lumea acțiunii eficiente va fi, însă de data asta în sens uh, uh, antifrastic, răsturnat, ironic, uh, lumea uh, după război în care nu-și mai găsește locul și în care, cum am spus, rămâne absorbit de amintirea utopiilor lui, de reveria în fața vieții, stă în parcuri, se uită cu priviri pierdute în jur, vede cum niște copii încep să râde pe el când de la unii borborosim uh, silabele acelea care se rostogolesc și știe, știe, schimbă locul uh, între ele, e o lume a unei fel de acțiune eficientă care v-a dat lucru uh, ce nicăieri. Dar și nu, ne, nu, nu vă supărați, nu ne-au mărât mistelile. Noi de-abia așteptăm, dar nu, avem, nu am avut avantajul dumneavoastră. Bine, da, bine fi, a, a, foarte și interesantă și... Că vreau să o citesc și dumneavoastră m-au mărât. Bine, atunci uh, uh, vă rog să mă scuzați, la fel de interesant uh, e și uh, uh, bucata finală. Asidă în care sunt alte personaje, alte, poți, alte întâmplări pe care vă invit să le citiți cu toții și dacă vă mai interesează sau nu, să adaug doar câteva lucruri, făcând din totuși meseria până la capăt, că și meseria exegetică îmi pare rău, nu se poate face fără referire la conținutul cărților să spunem doar că sunt minunate sau vaporoase, fără să explicăm puțin de ce nu prea merge. Încât, făcând o meseria până la capăt, să mai spun doar că ceea ce am încercat și eu să descriu acum, ce și colegul nostru Radu Odilescu a făcut mai devreme, este proza unui autor foarte înzestrat, dar, după părerea mea, și cu anumite incertitudini pe care aș vrea să le menționez pentru ca să nu particip la o lansare gloricantă în fața unei cărți care are suficiente merite pentru a fi apreciată și admirată, dar care nu trebuie pusă în rândul capodoperelor. De ce? Pentru că autorul nostru în acest, în acest tip de acumulare de texte care de-a lungul anilor au însemnat exerciții de umoristică și de satiră în diverse direcții cu subiecte când istorice, când contemporane, când înainte, când după 1990, când în realismul curat, când cu devieri fantastice sau de alt tip. E încă în căutarea unei formule. Dacă privim și către micr-romanul anterior, Tatăl lui vedem că el caută formule. Acolo e un roman la persoana întâi cu un aer destul de apăsat memorialist. Aici face proză la persoana a treia, numai finalul bucății fix sau lumea acțiunii eficiente e la persoana a doua și acolo e o schimbare de persoană gramaticală care prinde bine și induce un fel de mister în finalul pe care vă invit să-l și să-l descoperiți și anumea toată misterios acolo ca să nu vă corola de minune a prozei respective. Există în rețeta asta umoristic-o-satirică tendința în destule locuri din carte de a șarja uneori peste limitele care ar menține proza uh, într-o zonă greu de contestat. Uh, e, deci, după părerea mea, încă de, de copt la proza asta și dacă autorul nostru uh, s-a hotărât să își adune prozele în cărți și uh, să le publice în succesiune autorială, ca să zicem așa, deci ca un autor care se construiește pe sine ca identitate literară, cred că ar merita să avanseze către o formulă personală și să aibă grijă să-și dozeze cât mai atent chiar, chiar maniacal efectele, pentru că în genere proza umoristică, proza comică, proza satirică patinează foarte ușor în afara spațiului, să-i spunem, acceptabilul înțelegând ce doriți prin acceptabil. Frază finală, o carte foarte agreabilă, a unui prozator foarte talentat care face sondaje spectaculoase în istorie, în istoria mai veche sau mai recentă și care obține peste tot și efecte comice, de realitate și o imagine miezoasă a realității pe care o scurtează cu ochiul lui satiric. Merci. Dați-mi voie să-i mulțumesc foarte sincer lui Bogdan Lefter. Chiar mi-a spus niște lucruri pe care nu le știam. Chiar le-am aflat, fără glumă, cu această ocazie. Mulțumesc încă o Și acum o să-l rog și pe. Vechiul meu, coleg Vlad Rădăși, pe care iarăși îl cunoașteți foarte bine cu toții, să mai citească o pagină de acolo. Da. Pagina pe care mi-a mi propus-o, Dan, de, de fapt, sunt în casă. În faptul e cea mai lungă bucată. citește numai o parte din ea. Să citești numai o parte. Și eu, și, eu, și eu propun. Dar mai mult decât data v-aș rugat, să luați loc să nu stați în picioară. un fragment din Plasidor, dialogurile 100% platonice ale unor veții bătrâni în prezența unui cotoi abstinent care are și el păriri lui, și care poate chica pe copernul Eternitatea va fi lungă, și Lungă, lungă și rece, adaugă Adrian. Lungă, rece și întunecoasă, completează Marcel. Lungă, rece, întunecoasă și tâmpită în ochii de Adrian. Ca la noi, moșule, fix, ca la noi confrează Marcel, dându din mâna lehamitei. Nenorocită țară!" exclamă Harry. Nu te mai agita că se desfințează oricum!" îl imișește Adrian. Patria este norodul, iar nu tagma jăbuitorilor!" tună Tudor Vladimirescu din toate în sale, aplicându-se holografic de pe cărtia de 25 de lei pe muta lui Marcel, tot și el. Patria? Patria!" întreabă Harry pe tonul lui Gheorghe Cozorice, nici la treilea cel păntrân. Patria, foarte simplu. Patria e acel loc unde poți fi tâmpit, puturos, poți, jiticalos și lichea cât vrei tu și unde dacă un străin îți spune că ești așa, îi poți răspunde, că te de aici venetic în puțin. Și unde cu toate aceste însușiri vei fi mai grozav decât orice străin ce el, oricât de străin de el. Preda punul autocton autohton ca și cavalului străin. Astfel se deseneze care carageale le simțit de profund românești, ale compațioților săi. Și zău, dacă ei nu procedau chiar așa, ca și astăzi, de astăzi. Și mă opresc. Oricum, văd că puterea lui Dan nu a murit. Deci nici a generației noastre, tot văd o sală plină... și ...ceatoricească. ceatoricească, <laughs> ceatoricească <laughs> și de toate soiurile, în general. Și critică. <laughs> și etc. <laughs> și etc. Și prieteni, îmi revine mie să... să închei lucrările. <laughs> și, și... <hântul hântul> răbăiește uși reprezentantului editurii, care ar trebui să spune de ce m-a publicat. Dacă nu vrea, nu vrea. Vă mulțumesc tuturor pentru ce ați spus aici, pentru ce ați citit aici. Sunt lucruri care chiar și mie care se că. Da, zic. Microfonul. Mi-a furat microfonul. Sunt Zicură lucruri care mi-au mi sunat adevăra. Chiar am zis, dom'le, omul ăsta are dreptate. Și așa e până la urmă. Dacă stai și te gândești tu să citezi din <laughs>